لكُونَ للنَّاسِ مُبَششررًا وَنَذير وَودعيًا إلىى اللهَّ بإذْنِه وَسر جَم مُنير وَمُبَّر للمُؤْمنينَ ب بأنَّ لَهُ مِنَ الله فَضل كبَ وأشهَد ل إه إلَّ الله وَوحدَهُ لا شَركَ له وأحد أن محمد عَبْدُهُ وَرسُولُ Sallallahu te'ala aleyhi ve alə alihi ve sahbihi və təbi'in və men təbi'ahum bi-ihsən ilə yəvm-i ddín thumma emmə ba'd Esselamu aleykum və rahmetullahi və barakatuh Müslüman, mühterem, kardeş babacılarım Dünənci dərsimizdə Qur'an-ı Kerim'də en ezemətli surelərdən biri olan Felek suresini okuduk. Və ümumən İslam dini İxlas surəsinə, Fələq surəsinə və Nəs surəsinə böyük bir yer vermişdir. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. həmin bu surələr barəsində müəyyən bir fəzlətlərini saymışdır. Və biz dünən qeyd etdik ki, İxlas surəsi Quranın üçdə birinə bərabərdir. İhlas suresi Quranın üçtə birinə bərabərdir. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur İnnəhə lətə'dil thülüsəl Qur'an Həqiqətən İhlas suresi Quran-ı Kerimin üçtə bir hissəsinə bərabər bir suradır. Və biz dediyi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Quran oxmaq barəsində hədislərin birində belə buyurub Mən qaraa harfan min kitabillahi fələhu bihə həsənə Kim Allahın kitabından bir hərif okuyarsa onun üçün həsənət var, sabab var Və bu sabab da on mislindədir Və İkhlas Suresi Qur'an-ı Kerim'in üçtə bir hissəsində bərabərdirsə Təsəvvür etçi ilə bilçi sən İkhlas Suresini okuyarkən Qurani kərimdə olan on cüzü oxumuş olursan və qiyas etmək olar ki, on cüzün içində olan yəni 200 səyfə, on cüzə bərabər olan İxlas surəsini oxuduqda on cüzün içində olan savabdan inşallah ala bilərsən. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir sahabənin Hər zaman İxlas surəsini oxuduqda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm dedişi ona, soruşun. Soruşun niyə belə edir? Və həmin sahabəyə radiyallahu tealə əcməyin buyurdu ki, İnnəhə sıfatul rəhmən O, rəhmanın sifətidir. Yəni İxlas surəsi rəhmanın sifətidir və mən də həmin suranı sevirəm. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm həmin sahabəyə Allah dən Allah da də səni sevdiyini xəbər etdi. Allah subhanə və təala onun İhlas surəsini sevdiyi üçün Allah onu sevdi. Əgər bir insan bütün Qur'anı sevərsə, bir insan bütün Qur'an surələrini sevərsə və səsi şo onun içində İhlas da var, İhlas surəsi. Fikirləş görə Allah subhanə və təalanın tərcahında sənin qədir-qiymətin necə olar? Adicə Qur'an-ı 114 suresindən yalnız birini sevdiyi üçün sahaba radiyallahu anh Allah subhanehu ve teala onu sevdi. Və indi isə sən əgər 114 sureni sevsən və ona dikqət göstərsən və sahaba radiyallahu anhı mən o sureni sevirəm deyəndə hele belə deməzdi. Mənasını başa düşərdi Qul huvallahu ahad Də ki, o Allah tektir Allah-u Allahın hiç kimə hiç neye mühtacı yoktur, ihtiyacı yoktur Lem yəlid ve lem yûled O nə doğub ne doğulmayib Ve lem yəkulləhu kufuvan ahad və onun heç bir benzeri tayı beraber yoktur Ve sahada radıyallahu anhü İxlas surəsini deyərkən onun mənasına varardı. Onun mənasını düşünərdi və həyatlarında tətbiq elərdilər. Radiyallahu anhun acma'in Və hər birimiz Quran barəsində məsuluq, Quran-ı kərim barəsində sorumluyuq. Wallahi, billahi, tallahi Əgər Quran-ı kərim, kərimə qar qarşı eytinatsız olsaq, vallahi billahi, tallahi Allah Subhanehu ve Teala bizden soruşacaq. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emr edər, ey buyurur, İqra-ül Qur'an, Qur'an oxuyun. İqra-ül Qur'an, İqra-ül Qur'an, Qur'an oxuyun. Fe biz bilir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir iştə emr edərse, o vacibliyə dalalet edir. El-əmru yadullu alel-vücub. Usul-ü qaydasında olan məşhur bir qayda ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emr ettiyi, Hər hansı bir söz Çox hallarda vacibliyə dalalətdir Fə Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və səlləm Ümmətə xeyr istəyərək Ümmətin dərdini fikirləşərək Ümmətin qiyamət günü Ağır vəziyyətdə olduğunu fikirləşərək Dərmanını dedi İqraul Qur'an fə yəti yəvməl qiyaməti şəfiyən liəshəbih Qur'an oxuyun Künki Çünki Quran qiyamət günü öz sahibi üçün şəfayətçi olaraq gələr və dərmanı da bu, bu, budur və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bilir ki və bilirdi ki həmin gün bütün insanların savaba ehtiyacı olacaq həmin gün bütün insanlar kəş mən, mən bu dünyada olarkən bir rükət daha artıq namaz qılardım deyəcəklər və həmin gün Kaşmen bu dünyada olarkən bir ayət, bir surə və ya bir hərif artıq oxuyarkən deyərdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu düşünüb, bunu nüfk illəşib ümmətinə əmr etdi. İqra-ül Qur'an Qur'an oxuyun Fəinəhü yəti yəvməl qiyaməti şəfiyan ləəshəbih Çünki Qur'an qiyamət günü sahibi üçün şəfaətçi olar. Və Allah Subhanehu ve Teala qiyamətə andıçərkən Lə uqsimu bi yəvməl qiyaməh Andıçıram qiyamət günlə Və lə uqsimu bin nəfsilləvvəmə Andıçıram o cün nəfsini qımayan nəfsə Andıçıram o cün Çaşmən bu dünyada olarkən filan yaxşı əməli edərdim Çaşmən bu dünyada ol ol ol olarkən çox namaz qılardım Şaşmən bu dünyada olarkən Allahın kitabından bəlk yapışardım, onu oxuyardım. Allah subhanə və tealə həmin insanların insanları misal göstərərək deyir və lə bin nəfsin ləvvəmə və özünü qımayan nəfsə o insan ki, özünü qiyamət günü qınayacaq vay olsun onların, insanların halına ki bu dünyada Qurani kərimi yaz mərasimləri üçün keçirilən bir kitab etdilər. Vay olsun, o insanların halına şiq, quran Kerim insanları zürməklərdən azğınlığa çıxartdığı halda onu şıkaf, şıkaftə qoyan bir kitab etdilər. Bu kitab başqa bir kitab deyil. Bu kitab insanın yazdığı bir kitab değil. Bu kitab senin Rabbinin kitabıdır. Yelləri və göyləri yaradanın kitabıdır. Və bu kitab haqqında düşünmək sənin borcundur. Və bu kitabı oxumaq sənin borcundur və sən üzərvə vacibdir. Bəli, vacibdir. Sünnət deyil. Çünki sən müsəlmansan, təslim olansan, sən necə təslim olmuşsan ki, Allah'a onun mesajını, onun kitabını oxuya bilmirsən? Hələ de oxuya bilmirsən bununla da belə oxumaq istəmirsən ve onun da hakkında düşünmürsən. Fa in kunta la ta'lamu fa tilka musibah. bu bir müsibətdir. Va in kunta ta'lam fa al bunu bilirsənsə müsibət daha böyükdür. Və bu məsuliyyəti əgər bilirsənsə Və bu, və bu məsuliyyəti başa düşürsənsə, amma ona əməl etmirsənsə, Quran haqqında düşünmürsənsə, Quranın Allah subhanə və tealədən insanlara açıq aydın bir mesaj olduğunu dərk edək də onun haqqını vermirsənsə, onda sən necə də hələmdə Allahın kitabını dərk etməmsən? Daş-daşlığınla əriyəb Daş-daşlığınla paramparça olar Daş-daşlığınla Allahdan qorxar Sən isə hələmdə Qurana qarşı eytinatsızsan Hələmdə hərifləri örgənməmsən Hələmdə gündəli Qurani kərim oxumursan Soruşanda axrıncı dəfə nə vaxt Qurani oxmusan Bir ay bundan əvvəl, iki ay bundan əvvəl Və ya mən hələmdə Qurani oxuya bilmirəm Cavabını dey deyirsən Və bu doğrudan da böyük bir müsöbətdir və fəlakətdir. Çalışmalısan, bacarmalısan, axtarmalısan, düşünməlisən. la ra'aytuhu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Əgər biz bu Qur'anı dağlara endirsəydi, لو اَنزَلْنَا هذا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلْ لَرَأَيْتَهُ Şeksi şüphesiz sen onları haşi'an, korkan bir halda, titreyen bir halda görərdin. مُتَصَبِّعًا مِنْ خَشَّتِ اللّٰهِ Allah'ın korkusundan tir tir esen bir şekilde görərdin. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ Biz bu misalları insanlara Çekirir ki Belki onlar biraz düşünərler Belki ibret alırlar Belki etkirleşərler Oca Rabbimiz İsteseydi Bu ayəni Ləv əmzəlnə hədəl Qur'an Alə cebelin ləraəytehu Khâşəm mutasabdi'am Min xaşətilləh Diyərək bitirərdi Ecer biz bu Qur'an-ı dağlara indirseydi Dağlar Allah'ın kelamının ucalığından Allahın kelamının Allahın yanında Böyük bir qədir qiymətindən tirtir əsərdi və burada da bitərdi amma Rabbimiz yenə də mərhəmət xüsusiyyətini göstərdi. Wa tilkal biz bu misalları çəkirik. Çəkirik ey insan, ey ağıl sahibi düşün. Nadribu halin nas insanlara misal olaraq çəkirik. Laallahum yetafakkarun bəcə onlar düşünəllər. Belki onlar fikirləşərlər. Rabbim mənə ne yazır? Rabbim mənə ne istəyir? İnsanın yaranma sebebi. Və mə qalqtul insə və cinnə illə liya'budun. Mən cilleri və insanları yalnız və yalnız mənə ibadət üçün yarattım. Sübhanehu, Sübhaneh. Sübhanehu, Sübhaneh. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikətən rəhmandır, rəhimdir. Məğfirətlidir Və Rəbbimiz bizə çox rəhmidir Əgər Rəbbimiz Bizim etdiyimiz günahlara görə Bizim canımızı alsaydı Yer üzərində heç bir insan qalmazdı Amma Rəbbimiz Çox səbirlidir Rəhmandır Rəhimdir Məğfirət sahibidir Və dünən biz Felək Suresini oxuduq və bilmək lazımdır ki fələk Suresi Medine surelərindəndir və fələk Suresinin fəzləti həqqində Peygamberimiz sallallahu aleyhi və sellem çoxlu fəzləti baresində hədislərə demişdir Necəci Peygamberimiz sallallahu aleyhi və sellem hədislərin birində buyurur Ən Əqbətə İbn-i Əmirin Qala, qala Resulullah sallallahu aleyhi və sallam Ələm tərə Əyətin unzilət həzihi leylətə Əm yurə mithluhun qat Qul Əuðu bi Rabbil fələq Qul Əuðu bi Rabbil nəs Necəb Peygamberimiz sallallahu aleyhi və sallam Əsəhəbəyə Əqbə İbn-i Əmirə radıyallahu anhə Ələm tərə ayətin unzilət həzihi leylə Ləm yura mifluhun nəqat Bu iki sure barəsində fələk və ihlas su suresinin fəzləti barəsində buyurur ki Onun fəzləti qədər, onun misli qədər ona oxşayan Heç bir sure nazil olmamışdır Və bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm tərəfindən Felek suresine olan bir dikkettir. Ve ona onun kimi hiçbir sure nazil olmamıştır. Ona okşayan hiçbir sure helem yoktur diye buyurmuştur. Fe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yine de ʿukbe'ye radiyallahu anha buyurur. Ya uqib, elə uallimaka سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس قلت بلى يا رسول الله فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقيب İqra bihima kullama nimta wa kullama qumt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyə buyurur: Sənə iki surə öyrədəcəm ki, bütün insanların oxuduğu surələrin ən fəzlətlisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabələr buyurur: Ya Ukba, ya Uqeyb, sənə iki surə öyrədəcəm ki, bütün insanların oxuduğu ən fəzlətli surələrdir. Və sahaba Bələ ya Rasulallah ürət ey Allahın əlçisi de Və sahaba dəyişi Peygamber sallallahu aleyhi və selləm mənə qul əuðu bi Rabbil fələq ve qul əuðu bi Rabbin nəs Sonra isə namazın iqaməsi ver, verildi və ve Peygamber sallallahu aleyhi və selləm namaz qıldırdı və bu iki sureni oxudu və sonra isə Sahabəyə dedi İqra bihima kullə mə və kullə qumt Oyandıqda və yattıqda bu iki surəni oxu Və buna da müavvəzətəyin deyirlər Və İxlasla fələk və nəs su surələrini ümumən insan oyandıqda və yattıqda oxuması böyük fəzlətlidir Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Yenədə, Uqbet ibn-i Amir, rəvayət ediləcə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdu, Uqbetir, qala emarani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, En akraə bil muəvvizətən fî dubri kulli salatin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bütün namazların sonunda, İhlas, felək, nes surelərini okurmağı dedi. Dedi ki bu sureleri okuyun. Ve bu surelerin manası derindir. İhlas Suresi bir tevhid suresidir. Tek Allahlığa çağıran böyük bir fəzletli bir surelərdən biridir. Felək ve Nesu sureləri isə insanın həyatını dəyişdirən və insanları və həmin insanı pislikdən, şeytanın şəhrindən, sehrdən, sehirbazlardan Kuryan surələrdəndir. Ve bu surə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selləm həmin surə hakkında buyurur ki mə seələ səilun bimithlihə və la istəəə və mustaəizun Bu surələri okuyərken O sure kimi dua edən olmaz. Yəni bu surenin istədiyi bir şey Allahdan nə istəyirsən? وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد Həsəd edənin həsədindən, şeytanın vəsvəsəsindən Allah'tan istəyirsən ki Allah subhanı və tealə səni bu şeylerden qorusun. Və Peygamber sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi وَلَا اِسْتَعَاذَ مُسْتَع۪يدٌ بِمِفْلِهَا Ve ona oxşar Heç kim bu formada Allah'a sığınmadı. Fəhəmçinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi və sellem, necə Aişe anamızın, anası olan Aişe radıyallahu anhə'den, rəzəyət edən hadiste Peygamber sallallahu aleyhi və sellem, اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ sallallahu aleyhi və sellem, كَانَ يَقْرَأَ بِهِنَّا وَيَنْفُثُ فِي كَفَّيْهِ وَيَنْسَحُ بِهِ مَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسِدِهِ Peyğəmbərim sallallahu aleyhi ve sellem yatarken bu surelər o oxuyardı, sonra isə ovucuna üfrərdi və sonra isə sonra başından başlayaraq bedənine doğru çəkərdi əllərini və bu da dalalet edir ki bu surenin fəzlətinə açıq aydın bir dalaləttir فَهَمْتِنٍ يَنَدَى مُؤْمُنَّرٍ أَنَصُولًا أَعْيشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَدًا رَضَيَةِ الْيَنْهَدِسْتَا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذتين وينفثوا فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه المعوذتان وأمسح بيده عليه رجاء بركتها Peygamberimiz, ə, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ağrı hiss edəndə, hər hansı bir bədəlində ağrı olanda Həmin ihlas, fələk və nəsl surelərini oxuyardı Və Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem xəstə olanda Mən həmin bu fələk, ihlas, nəsl surelərini oxuyardım Və ovucuma üfürərdim Və onda isə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin ağrı olan yerinə çəkərdim. Rəca e barəkətihə onun bərəkətini Allahdan rica edərək və bu surələr bərəkətlidir. Allah yanında qədir-qiymətlidir. İndi isə gəlin bu surələrin mənasına baxaq. Gəlin görək sən Allahdan bu surələrlə, yəni fələklə nə istəyirsən. <coughs> Uca Rəbbimiz buyurur: Qul ə'udhu bi Rabbil fələq De, sığınıram sübhün Rabbine De, sığınıram səhər, səhər çağının Rabbine O da Allahdır İnsan oyanarken <coughs> Əgər bu sureni oxuyarsa Görün gözəl duadır İnsan yuhudan oyandı və deyir Qul ə'udhu bi Rabbil fələq Sübhün Subhən sabahın Rəbbinə sığınıram. Başıma gələn müsibətdən, başıma gələn problemdən, başıma gələn xəstəlikdən, başıma gələn fəlakətdən və ölümdən Subhən Rəbbinə sığınıram. Ona görə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam səhabəyə turanda və yatamda bu suranı oxumağı əmr etdi. Min şərri ma mə xalq. Məxluqatın şərrindən yenə də Rəbbinə Rəbbimə sığınıram Və bilir ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Hər zaman insanları öz nəfsinin İslahına və tərbiyəsinə çağırmışdır Və Allah subhanə və tealə İnsanları bir qəbdə yaratmamışdır Onlardan bəziləri pis niyyətli Bəziləri kin küdrətli Bəziləri günah içində və bəziləri pis fikirli bir insanlardır və Allahın məxluqatlarıdır. Və sən də bu sureni ox oxuyarkən deyirsən Min şərrimə xaləq Məxluqatın şərrindən insanların, cinlərin, pisliklərin, kin, küdrət olanların pis niyyətlərin şərrindən Allaha sığınıram. Və min şərri qasiqin idə və qabir. Çökən zülmətin şəhərindən, qaranlıqdan. Çünki zülmət vaxtı fitnə fəsat çoxalır. Zülmət va vaxtı insanlar ağlını itirir. Və baxırsan ki, əksər günahların və əksər problemlərin və əksər ölüm hadisələrin məs axşam vaxtı baş verdiyini görərsən. Və min şərri qasiqin idə və qadr çökən zülmətin şərindən Allah'a sığınıram və sən bu duanı edərkən və bu sureni oxuyarkən ən birinci hər hərfinə görə 10 savab alırsan 1 2. Allah'a ya yaxınlaşırsan 2 3. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmr etdiyi bir əmrə tabi olursan və bununla da yenə də Allah'ın razılığını qazanırsan 3 və Həmin bu duaları oxuyarkən başa gələn müsibət, fəlakətdən Allah subhan və təala səni uzaqlaşdırır. 4. Və min şerrin nəffāsat fəl Düyünlərə üflən cadugar qad qadınların şərindən. Və bu böyük bir problemdir. Bu gün sehr, sehrbazlıq, cinlərlə əlaqə çoxalıb və insanlar Allahın yolundan azıbla. Və açıq, aydın, haram olan bir emele gir giribler. Və küfürdür bu emel. Onlardan istemeyi, onların yanına get, get getməyi, onlardan herhansı bir kömək taləb etməyi bu küfürdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi və selləm buyurur, مَنْ اَتٰى كَاهِنًا اَوْسَٰحِرًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ Sallallahu aleyhi və selləm. Kim? Sehirbazın və ya kahinin yanına gedərsə və onun dediyini təsdiq edərsə, Məhəmmədə nazil olana küfr etmişdir. Və həmçinin televiziyada gedən bəzi münəccimlər, şeytanlar, şeytanları qulluq edənlər, mənə vergi verilib adı ilə insanların pullarını yiyənlər, həmçinin bunlara da baxmaq olmaz, onlara da qulaq asmaq olmaz, bu haramdır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Mən etə kəhinən əu səhirən Fəsəələhü Ondan bir şey sor soruşarsa Ondan bir şey öyrəməsə Ondan bir şey tələb edəsə Ləm yüqbəl Ləm tüqbəl salətuhu arbaəyina yəvmə Onun qıhçün namazı qəbul olunmaz Namaz kılanın qıhçün namazı qəbul olunmazsa Namaz kılmayanın vayhəlmə Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu emeli küfür adlandırmıştır. Ve bu emel küfürdür. Ve ona göre insan sığınmaldır Allah'a. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ Düyünlere üfüren sehirbazların, cadugarların şairinden Allah'a sığınılan ve sen oyanarken, yatarken bu sureni oxsan, sene edilen her ansı bir vesvesə, S Sənə qarşı edilən hər hansı bir sehir, inşa Allah bu sənin başıma gəlməz və səndən uzaqlaşaq. Və min şəri həsidin idə həsədi və həsəd apardığı zaman paxılın şəhərindən Allaha sığınıram. Və bu həsəd bir xəstəlikdir. Həsəd aparmaq olmaz. İnsan Allahın ona verdiyi hər bir şey razı olmalıdır, şükr etməlidir. Uca Rəbbimiz buyurur. Lə in lə Əgər mənə şükr etsəniz, sizə olan neymətimi artıraram Və insan heç zaman, heç bir zaman özündən yuxarılara baxmamalıdır Hər zaman özündən aşağıya bax Bil ki, səndən də pis yaşayan var Bil ki, səndən də pis olan var Bil ki, səndən də pis günlər yaşayanlar olub Səndən də pis, pis xəstəliklər olanlar da var Və hər zaman şükr et Və Rəbbinə şükr et Və o zaman gəlbin salamat olar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam möminü vəsf edərkən belə buyurur. Möminin işi necə də qəribədir. İn asobat hudrra fa sabara fa Başına bir müsibət gəldikdə səbr edər. və də o da o, o səbrdə onun üçün xeyirli olar. Və in asobat surra şükr şükr fa Başına bir xeyir gəldikdə isə Edəb, o da onun üçün xeyirli olar. Və bil ki, hər bir müsibətdən sonra bir fərəc var, bir qulturuş var. Hər bir problemdən sonra, hər bir çətinlikdən sonra bir hasanlıq var. İnnə bə'dəl ұsrı yusra, necə uca Rəbbimiz buyurur, hər bir çətinlikdən sonra bir hasanlıq var. Və həsəd aparmaq yalnız xeyirli şeylərdə olar. Və Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və səlləm Quran oxuyana həsəd aparmağı həsəddən saymayıb Və ya Allah yolunda gecə gündüz xəcdiyənə həsəd aparmaq olar Bu həsəddən deyil Və ona görə Peyğəmbər sallallahu, sallallahu aleyhi və səlləm Quran oxumağı və kim ki yaxşı Quran oxuyursa Və bir insan deyir ki, köş mən də onun kimi Quran oxuyardım Və ona həsəd edirsə yaxşı mənadan Rasulullah onu həsətdən saymır və, və bu da bu əməlin Allah yanında fəzlətdə olmasına bərabər fəzlətdə olmasını göstərir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu hədistə iki dənə əməl sayır onlardan birincisi gecə və gündüz Allahın kitabını tilavət edən şəxs və ikincisi gecə və gündüz Allah yolunda xəcdiyən bir şəxslə və görün ki Quran oxumaq, Allah yolunda gecə və gündüz malını xəcdiyənlə bir səviyyədə tutulub. Bu bir ibrəttir, və bu da bir ibrətdir və bu da bir fəzlətdir. Əgər Allah yolunda gecə gündüz xəcdiyə bilmirsənsə, Quran oxu və onun salabını al. Və inşallah biz bu gün Quran oxumaq üçün yenə də addımlayırıq və bu gün təcvid elmində olan yeni bir mövzunu keçirir və bu da idğam mövsudur idğam idğam sözü lügəti mənasında idxal-ü şey-i fi şey bir şeyi başqa bir şeye daxil etmək deməktir istilai mənasında idxal harfu sakin fi harfi mutaharrik bi hayfu yasirani harfan vahidən müşəddədə Qunlu hərfi Yəni sakinunu Və ya tənvilləri Məyyən bir hərəkəli həriflərə Daxil edərək ikinci hərifləri şəddələmə ilə Oxumaq deməktir Və idqam iki qismə böğünür İdqam bi günnə Və ya buna idqam Maəl günnə deyirlər Və ya idqam bi ghəyri günnə Günnəli idqam Günnəsiz idqam Qunnə sözünün lügəti mənası Burundan çıxan səstir Ən Ən Buna qunnə deyilir İdqam bir qeyri qunnə isə Qunnəsizdir Qunnəsiz olan idqamdır Yəni səs burundan yox, ağız boşluğundan tələfsiz olunacaqdır Və idqam hərfləri dır Bunlar Yə Ra Mim Ləm Vav, nun Və bunlar yər məlun sözündə cəmləşmişdir. Əgər sukununun və ya tənvillər həmin bu altı hərfə rast gələrsə, bu zaman idqam baş verər. İndi isə idqam biğunnə və ya idqam mağalğunnə haqqında danışaq. Biz dedik ki, idqam sözünün lügəti, mənası bir şey, odur şeyə daxil etməkdir. İdqam biğun nə isə qunnəli idqamdır. Və qunnəli idqam hərifləri dörddür. ya ra min vav və bu həriflər yemnu sözündə cəmləşmişdir. Əgər sukunlunun yəni sukunlunun n-səsi olarsa və tənvillərdən sonra ən- İn ondan sonra sadaladığım bu 4 hərif gələrsə ye mim, nun vav bu zaman sukunlu nunun səsi oxunmayacaq ikinci bu dediyim hərflər isə şaddələnərək gunnə ilə burunda oxunacaqdır Buna misal ol olaraq fəmen ya'mel fəmen ya'mel fəmen ya'mel fəmen sözünün sonunda sukunlu nundur Sonra isə ya'məl sözü gəlir. Fə bunu təcvidə görə biz bu formada okumalıyıq. Fəmən ya'məl. Fəmən ya'məl. Nun səsi okunmur. Bu dört herifdən hər biri ise şəddəlenərək burunda gunnə ilə okunur. Fəmən ya'məl. Fəmən ya'məl. Min ni'mə. Min ni'mə. Min me miwwal miwwal min wal olduğu halda biz bunu miwwal deyə oxuyuruq. Sukunun oxunmur. Vav hərfi isə şaddələnərək 2-3 saniyə bayamlaraq burunda gunnə ilə tələffüz olunur. Və ya tənvilərə misal ol olaraq wucuhun yawma idin. Wucuhun yawma idin. Vücuhun sözünün sonunda olan undan son un gəlir və həmin ondan sonra yə hərfi gəlir. Yə. Və biz dedik ki, yə hərfi həmin bu dörd hərfdən biridir. Yə, min, vaz, nun. Və deməli idğam məlğunlə və idğam biğunlə qaydaşı baş verir. Vücuhun sözünün sonunda olan mü oxunmur və bu ikinci hərfi isə, yəni yə hərfi isə şəddələnərək burunda oxunur. وجوه يومئذ وجوهيومئذ bakın vecuhü yevme iz vecuhü yevme iz bakın vecuhü yevme iz vecuhun yevme iz demedi veya emşajin Oxunur Suhufən sözün sonu ənlə bitməsinə baxmayaraq, biz bunu səsini oxumuruq, mimə idqam edirik. Yəni iki dəfə oxuyuruq və şəddə qoyuruq, qoşalaşdırırıq və bu zamanda idqam maalğunna və idqam biğunna qaydası baş verir. Suhufən mutahəra və vəlidin və mə vələdə Və vəlidin və mə vələd Və və mə vələd Olduğu halda biz bunu Və və vəlidin və mə vələd Formasında oxuyuruk. İndiyse Felek suresini açın Və mən dediğim kimi bizim derse geldikdə Qur'an-ı Kerim yanımızda olsun. Hətta hərifləri bilməsən belə Qur'an-ı Kerimlə gəl. Və biz yavaş yavaş həmin surələrdə olan qayda qanunları, əhkamları tətbiq edək və Allah şahiddir ki, bu dərsin fəzləti çoxdur və Allah yanında qədir qiyməti çoxdur çünki biz Allahın kitabını öyrənirik hər hansı bir şəxsin, hər hansı bir insanın yazdığı kitab yox aləmləri yaradanın, aləmlərin Rəbbinin mesajını oxuyuruq və onu düzgün formada oxumağa çalışırıq Biz dünə sizinlə 2-ci aya oxuduq. Bu gün isə Üçüncü cü aya dən başlayırıq. Uca Rəbbimiz buyurur: Əuzu e billahi minəşşeytanir-rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Və qabı, min şerrin min şerrin nəffâsâti fil-uqad. Və min şəri həsidin İvə həsədi Və min şəri Dünən biz İxfa qaydasını keçdik İxfa nə idi lügətdə? İxfa sözünün Lügəti mə mənası yaza bilərsiniz Kim istəyirsə yazsın İxfa sözünün lügəti mənası nə idi? İxfa sözünün lügəti mənası gizlətmək deməkdir. Yəni, sukunlu nun və ya tənvilləri gizlətmək lazımdır. Və min şəri Fikir verin, mindən sonra nun gəlir və nunun üzərində heç bir simvol və əlamət yoxdur. Nundan sonra isə şə hərfi gəlir, şin hərfi gəlir və şin hərfi də ixfa hərflərdəndir və ona görə biz bunu və min şəri və min şəri deyə oxuyuruq və burada da həmkinin nun səsi İxfa olunur, gizlənir, 2-3 saniyə uzadılır və səs də burundan tələfiz olunur. Və min şəri, və min şəri. Həmkinin şin hərfindən sonra ra hərfi gəlir və ra hərfi dediyimiz kimi nə qalın hərflərdəndir, nə də incə. Bu hərif dəyişən həriftir. Yəni, əgər ra hərfinin hərəkəsi fəthə və ya damma olarsa, bu zaman ra hərfi qalın formada oxunar. والعصر والفجر اجرا هərfinin hərəkəsi kəsra olarsa, yəni i olarsa, bu zaman ra incə oxunur. Vamin şərzi. Şərzi, fikir verin, şərzi, şərri olmaz. Şərri yox, şərzi deyə tələffüz olunur. Vamin şərri ğə burada uzatma var. Ğən hərfi dediyimiz kimi qalın hərflərdəndir və buna huruful istila hərfləri deyilir. Qalın hərflər və bunlar 7-dir. Yəni qalın dediyimiz dediyimiz hərflər əgər hərfin sonu a saitilə bitərsə, bu zaman bu hərfə qalın hərf deyilir. Və biz burada uzatdıq dedik. Və min şərri gasiq gasiq gasiq yox, gasiq dedi. Və bunun da sə səbəbi əlifdir. Və biz dünən dedik ki Əgər əlif sakin olarsa, yəni, üzərində və ya altında heç bir simvol, heç bir əlamət, heç bir işarə olmazsa və qasik sözünə baxsaq, görəlik ki, açıq aydın, əlifin üzərində heç bir simvol və ya alamət yoxdur. Və əlifdən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi yalnız və yalnız, fəthə, yəni ə olarsa, bu zaman həmin ə və ya a saiti iki dəfə artıq uzadlar. غ غ غاسق غاسiq dey tələffüz Və sonra isə sin hərfidir. Sin hərfi dediyimiz kimi incə hərflərdəndir. Çünki ərəb dilində üç dənə s səsini verən hərif var. Sin, sad, fa. Sa, sa, fa. Və burda isə gasiq sözündə incədir. Gasiq, gasiq, gasi Si, qasi, si yox, si deyərək tələfiz önləyir. Və min şəri qasiqin idə, qasiqin biz bilirik ki, sukunlunun və ya tənvillərdən sonra gələn 28 hərif, hər hansı bir hərif gələrsə müəyyən bir qayda baş verməlidir. Yəni, bu həriflər bölünüb. Sukunlunun və ya tənvillər, hansılardır bu tənvillər? en in, un. Ərəb dilində üç tənvillimiz var. Ən, in, un Qasiqin sözünün sonunda qafın altında iki dənə düz xət var Bunun adı tənvin kəsrədir Nədir? Tənvin kəsrə Yəni in səsini verir Qasiqin Ondan sonra, sonra isə tənvin kəsrədən sonra isə əlif gəldi Və biz dedik ki, əgər nun sakin və ya tənvillərdən sonra altı boğaz hərfi gələrsə Bunları hansıları verir? Əlif, yəni həmzə, hə, hə, ayn, xa, qa Və həmkinin əlif hərfi həmin boğaz hərflərdəndir Bu zaman skullunun və ya tənvin açıq, aydın bir şəkildə izhar olunaraq oxunar Və min şərri qasiqin ıvə, qasiqin ıvə Həmkinin İvə sözündə Vəl hərfidir. Əksəriyyət bunu oxuyarkən İzə deyir. Qasiqin İzə və qab İzə. İzə deyil İvə, İvə, İvvə. Dilimizin ucunu yuxarı və aşağı kəsçidişlərin arasından bir az çıxartmaqla Azərbaycan dilində olan Z səsinin təltəy formasıdır. Azərbaycan dilində olan Z səsinin təltəy formasıdır. Və, Və. Və, zə, və, zə Arasında çox böyük bir fərq var Və dedim ki, ərəb dilində 3 və ya 4 zı səsi var ki, bunlar bir-birindən fərqlənir Məsələn, zəllə, zəllə sürüşüb yıxılmaq mənasını verir Vəllə, zəllə zəlil olmaq mənasını verir Vəllə, vəllə Kölgədə qalmaq mənasını verir, lallə, lallə isə yolunu azmaq mənasını verir. Və qarə oxuyarkən, əgər bu məxrəc elminə fikir verməzsə, bu zaman mənanı da Allah qorusun dəyiştə bilər. Və kim bizim dəstərə yeni qoşulubsa, bundan əvvəl məxrəc elmi dilən dəstərimiz var, məxrəc dəstəri o dəstərə qulaq asıb fayda bilər, inşallah. غاسق اذا اذا uzatdıq yenə də baxın əlifin üzərində və ya altında heç bir simvol və ya alamət yoxdur və əlifdən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi nədir? fəthədir. Bu zaman həmin ə iki hərəkə miqdarında uzadaraq izə izə deyərək tələffüz olunur. Sonra isə vaqab vaqab. Bəziləri buna deyir izə VƏQƏB v v. Va va hərfinin məxrəci Dodaqlar gönçəvari şəkilini alaraq və və və dişlər dodaqlara dəyməyərək. dəyməyərək çünki Azərbaycan dində olan v səsini desəz, baxarsın ki, v səsində yuxarı kəsici dişlər aşağı dodağa dəyir v v v. Ərəb birində isə olan v səs isə dişlər heç yana dəyməyərək dodaqlar gönçəvari şəkilini alır və ingilis dilində olan v səsinin tamamilə oxşardır. v v v Azərbaycan dilində olan v isə v və, və, və deyərək tələffüz olunur və bunlar başqa-başqa hərflərdir. غاسِقٍ إِذَا وَ إِذَا وَقَ وَقَ qəf hərfi də qalın hərflərdəndir. Buna yenə də harful istila dillər qalın hərif çünki qa-qa. Aynan ilə qurtarır və öbürü hərfləri isə eynən B, tə T Bunlara isə incə hərflər deyirlər VAKAB Sözün sonu VAKAB Olduğu halda biz burada vəqf etdiyidə və VAMİN ŞƏRRIQASIQİN İZƏ VAKAB deyə oxuyuruq və biz də qayda dedik dedi ki, əgər sözün sonu və ya ayənin sonu Ə, i, U və ya İN və ya UNLAN bitərsə Və həmin sözdə dayanılarsa, vəqf edilərsə bu zaman bütün hərəkələr sukuna çevriləcəkdir tələffüzdə İzə və qada oxunur İzə və qab və, və sonra isə oxuduqda İzə və qab dedik Və bunun da adı qalqaladır Qalqala dedik ki, təziklə hərfi çıxardıb onu qoşalamağa deyilir Və qab və, və qalqala hərfləri 5-dir Qaf, ta, bə, cim, dər. Və həmin bu bə hərfi dər qalqalı hərflərdəndir. Və qalqalı hərfini tələffüz etdiyimiz zaman hava axını dayanır. Və qab, bə. hava axını dayandırdıqdan sonra isə təzdən hərfi tələffüz etmək üçün və ya bildirmək üçün təzdən həmin hərif açılır. Və qab, bə, və, qabd. və qabd. B. Və bunlar 5 hərifdir. Qaf, pa, ba, bə, gim, dəl deyə bunlar 5 həriflərdir. İnşallah bu gün bununla kifayətdənək. Gələn dəstərimizdə inşallah gələn ayətləri oxuyarıq. İndi isə mən yenə də fələq surasını oxuyuram və müəyyən bir vaxt sizin üçün verəcəm. Mən oxuduqdan son sonra... E, məndən sonra təkl təklarlayın və unutmayın ki, hər bir hərfinə 10 səbab var və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədisdə buyurur Əgər bir gövüm, əgər bir insan toplumu yığışarsa, Allahın kəlamından dərs keçərlərsə, onların üzərinə mələklər enər və onların üzərinə Allahın rəhməti, səkinəti enər və onların adları Allah yanında zikr olunar. Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Qul a'udhu bi Rabbil Falaq قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُّ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُّ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُّ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّافَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ D. Sığınıram sübhün, fələkin Rəbbinə, Bütün yaraddığı məxlubatın şərindən yenə də Allaha sığınıram, Gecənin zülmətindən yenə də Allaha sığınıram, Düyünlərə üfürən cadugarların, sehirbazların şərindən Allaha sığınıram, Və həsəd edənin həsədindən Allah'a sığınıram. Və subhanak Allahumma və bihamdik və nəşədu an la ilaha illa ent. Nəstəğfirukə Allahumma və nətəbə iləyk. Allah sizdən razı olsun. İnşallah mövzumuzla əlaqədar nə suallar varsa buyurun, yaza bilərsiz. Və cəzakumullahü xeyran, xeyrəl cəza.